18. На ранок вони форсували Буг. Несподіваним і отчайдушним ударом розігнали більшовицьку заставу по Тимбоці, в якомусь сільці, що була заскочена зненацька, та й видно було певно, що на них ніхто вже не вийде і не нападе з того котла, бо все там винищене, а що живе, то розбите паралічем жаху, дезорганізоване, непридатне ні до чого. І тому всі спали, упившись перемогою і горілкою. Розбудив їх гуркіт бою. У великій пригоді стали мінометники. Вони своїм влучним і бистрим вогнем підпалили село в кількох місцях, зруйнували кулеметні гнізда над самим Бугом на Узгір'ї. Весь бій не тривав і тридцяти хвилин. Група обійшла село з заходу і повернула на південь, не втративши ні одного стрільця. Тим часом ворог думав, що напасники зайняли село і отаборолись у ньому. По короткому часі почала бити звідкирясь ворожа артилерія, обстрілюючи село. Але то хлопцям було тільки для піднесення настрою. Вони не тільки розігнали якусь большевицьку частину, вони ще й наробили паніки та змішання серед ворога. Значить, щастя товаришить їм? Щасливий початок їхнього рейду – Окрилив їх, надихнув надією і вірою в щасливий вихід з цього проклятого кола смерти. Цей настрій тримався міцно увесь час протягом дальшого рейду, не зважаючи на те, що за цим першим боєм пішла череда їх таких боїв. Буквально кожен цаль їм доводилось брати з бою. Але вони йшли все вперед і вперед. Лавірували то вправо, то вліво, то робили обходи на північ, обминаючи окремі небезпечні місця, де їм ставати до бою було би ризиковане. Територію Перстеня поволі опановували ворожі винищувальні відділи, але сильних з'єднань не було. Головні сили тримали десь міцне кільце оточення, а найпередовіші ударні частини пішли далі – на Львів, на Захід. Група посувалася поволі, з великим трудом, але все на південь. За орієнтир для їхнього маршу правило канонада і сильна кулеметна стрілянина в південнім напрямку. Там, згідно мапи, починалися густі ліси і узгір'я. Там була лісиста, пересічена місцевість, і то безперечно там кликотів грохід бою. Билися ті, що йшли на прорив. Десь, це десь кілометрів за 20. Хтось сильний виривається з оточення, а ще сильніший не пускає. Туди поспішав і Петро та Роман з своїми товаришами. Підсилити наступ. В цьому запорука їхнього успіху і успіху тих, що б'ються там. В цьому їхній рятунок. Швидше, швидше. Вони поспішали, а поспішаючи кидалися у бій з усім, що траплялося на перешкоді. Тому марш їхній хоч був гарячковий, але був повільний. Сонце зійшло для них під час бою при якомусь сільці, Либонь під Почапами. Село вже було спалене попередніми боями за нього, зовсім недавніми боями, і в ньому лише диміли руїни та стирчали ожоги та де-неде скелети розбомблених хат. Село займав ворог. Бій тривав понад годину, і в результаті ворога, що засів в недопалених хатах та хлівах, було вибито геть з села і розпорошено. Хлопці перемаршували через село як переможці – але те, що вони побачили в селі на вулицях і по дворах та городах, дуже засмутило їх. По вулицях попід тинами, по дворах попід ожередами, попід хлівцями і так просто на межах лежало багато побитих вояків, головно українців і лише де-неде німців. Видно, тут точилися зовсім недавно жорстокі бої за кожний метр шляху вперед, до волі, до життя. А ще їх засмутила відсутність місцевих людей взагалі, відсутність населення. Де воно? Чи розбіглося? Чи взяти в полон ворогом і виселений на схід, мовляв, подалі від смерти, від фронту? Чи вибити? В однім дворі Петро почув плач дитини. Пішов на той плач. Плач просочувався десь з-під землі. Ледве знайшов Петро під руїною двері до погреба. Розгорнув груз, відчинив, підняв двері. В лице йому вдарив тяжкий супух і вибухнули ревище дітей та жінок. Їх було повнісінько в погребі, там, в темряві, немов живцем погребених. Це ж вони поховалися від смерті, від ворога. Ну-ну, заспокоїв Петро той очайдушний лемент. Свій, сидіть тихо. Скоро вже все скінчиться, і тоді вилізете. Всі ви будете живі. Живі, чуєте? І закрив ляду та пішов, заточуючись геть. Він хотів, щоб вони всі залишилися живі. Зрештою, його брали завідки до тих крикунів. Безперечно, вони лишаться всі живі. Трохи наберуться страху, але для них той страх вже кінчається. Зрештою, то діти. Для них життя ще не жити. Їхня порція страждань ще впереді. А за це, що було і що діється, вони одвідчики. Як шкода, що він не маленький отакий цвіркун. Що він не сидить отак в погребі і не кричить отак голосно і до смішного самовито. Після сходу сонця стало для них погано. Зовсім погано. Вони мусили рухатися все на виду. Сонце відібрало у них один дуже цінний шанс – несподіваність нападу і невидимість їхньої кількості взагалі невидимість їх. Крім того, з денним світлом почала діяти ворожа авіація. Але для них не було вибору. Вони не могли засісти десь, заховатися та й чекати ночі. Для цього вже їм не дано часу, їм дано раховані короткі хвилини, і вони мусили з них скористатися, незважаючи ні на що. Швидкість, швидкість і ще раз швидкість тепер це їхній шанс. Гуркіт бою на півдні тривав далі то притухаючи, то розгоряючись знову. Група чимдуж квапилась туди. Коли гуркіт бою затихав, усіх огортала тривога, той розпач. Значить, або тих, що там проривалися розбито, або ж вони прорвалися і відірвалися від ворога, і від них теж і тепер живі й радісні прямують без перепон до волі, до життя. В обох випадках їхня власна перспектива погіршувалася. Коли ж гуркіт бою вибухав знову, з ще більшою силою, тоді всіх огортала радість. Значить, наші ще тут, і їм, судилося, може з'єднатися і разом пробитися. Тим часом до того Гуркуту було далеко. Ой, як далеко! І не так тому далеко, що багато кілометрів, як тому далеко, що всі шляхи їм перетяті, що всюди, куди не повернись, ворог, з яким треба битися. А з повітря полюють залізні стерв'ятники. Помалу падали люди. Там один, там два. А там загинуло зразу десятеро від несподіваного ворожого вогню з добре укритої засідки. Однаші група посувалася все вперед. Найгірше було з пораненими. Вони плакали, вони благали не кидати їх ворогові на муку й на ругу. Якщо не можна їх забрати з собою, то ліпше хай хтось дострелить. Вони просили того дострілювання, як милости. Але в кого ж підніметься рука дострелити товариша, свого друга? і ранені або лишалися конати, або дострілювалися самі. Спочатку їх забирали з собою і ввезли на підводах, що звільнилися після того, як довелося викинути міномети через брак мін до них. Але згодом двох коней було вбито, лишився один, і не можна було їхати возами, бо й вози потрощено. Для цілого загону це було певне щастя, бо наявність підвід обтяжувала його, зменшувала маневреність, вони потягнеш житті підводи на вузенькі стежки, на манівці через броди, через яркі вибалки. Тим часом відсутність такої обузи, як підводи, збільшувала повороткість загону в ріжній місцевості. Проте брак підвід теж був злом. Ну де ж ти дінеш тих ранених? Та втрутилася доля, поламала вози і побила коней, і проблема була розв'язана. На все воля Божа! На тому коні, що вцілів, їхав охляб-знесилений Роман. Він був поранений у ліву руку, дуже зійшов кров'ю, але не хотів дострілюватися, як не хотів і лишатися. «Коли ти маєш ще цілу праву руку і можеш нею стріляти, а особливо, коли є так багато охочих тебе вбити з-за кожного куща, з ясного неба, не поспішаю бувати сам себе». Так розважав голос Роман, сидячи охляб на коні, гарячкуючи – Ніби з високої трибуни повчав товаришів, набутої за таку дорогу ціну, мудрістю. Утома, спрага і голод допікали хлопців не згірше за ворога. Похмарило. Небо затягнуло сірою суцільною ковдрою, вірніше, безліччю ковдр, згромаджених одна на одну. Збиралося на дощ. Це було гарною прикметою, само небо допомагає їм. Стало легше. Принаймні, щезла небезпека з повітря. Хмари йшли низько, ніби захищаючи цих вимучених, стерзаних, зацькованих, обшарпаних і вже деяких босих людей. Деякі побили свої череликі чоботи, а в деяких вони лишилися в молуватих потічках та в торфовищах. Група вийшла на шлях красне золочів. Це не був просто собі шлях. Це був своєрідний запис великої трагедії на кілька відмін. Обабіть шляху поле захаращені кістяками спалених машин, розбитими танками кількох систем, побитими возами. В багатьох місцях димилася спалена земля. Так нібито під землею щось горіло, і дим пробивався на поверхню. Посередині і скрізь, де оком кинеш, з'яяли величезні вирви і малі ліючки від дрібніших бомб. Багато трупів, розкиданих в ріжних позах. Проте шляхом легше йти. Одначе зі шляху їх скоро зігнали танки, з'явившись ген з півночі. Та їм і так треба було звертати вправо. Хлопці зійшли зі шляху у вибалок, а далі в ліс і подались навпростець, орієнтуючись на рокет бою. І от як вони вже були зовсім близько, грім бою ущу урвався наголо, затих. Тиша, де не де поодинокий постріл чи коротка серія зручного автомата. І більш нічого. Таке враження, що хтось хотів знову підпалити ту Веремію, яка так гарно шуміла. Але це йому не вдавалося. Веремія вщухла. Що це означає? Чи всіх перебито? Чи всіх взято у полон? Чи всі врятувалися, розпорошивши ворога? Назустріч трапилася підвода, що просувалася по підлізком. На підводі лежав поранений юнак, а конем правила молода дівчина, заплакана і перелякана. Вона озиралася на сторони і квапила конячим душ. Юнак виявився їхнім товаришем, дивізійником, а дівчина – добровільною сестрою-желібницею, що взялася вирятувати юнака від смерти. Вона його везла десь в глушину, до якихось родичів чи що. Юнак, поранений в ногу, був припам'ятий, дуже зрадів товаришам і в той же час злякався, за них злякався. Швидше, швидше. загукав він. Може, ще встигнете. Так ніби йшлося про відчинені ворота до раю, які ось ось мають зачинитися. Швидше. Його обступили, почали швидко розпитувати, що тут був за бій, хто бився, як скінчилось, куди їм краще йти. Йти треба прямо. Билися ж німецькі частини Ліндемана, проломували перстень. Аж три лінії перстеня – біля княжого, під ясенівцями і за ясенівцями. Серед тих частин багато українців, що приєдналися на шляху до прориву. Бій тривав цілу ніч і увесь ранок. Перстень проломано ще у півночі, і всю ніч йшли вермахтівські частини та обози, Ішли просто на південь, в ліси, в яри, в кручі, йшли з боями, бо ворог їх переслідував і намагався відтяти шляхи. На місці пролому навалено таких трупів, поломано стільки машин і танків, большевицьких і німецьких, побито стільки гармат, що й не приведи. Але ми же всі вийшли в проломину. Спішіть, може й ви встигнете. Ви маєте зброю, ви маєте здорові й цілі ноги. А генерал, що командував проривом, загинув разом з усім своїм штабом в селі Хильчицях. Загинув також майор Палієнко. Він був тяжко поранений і застрілився сам. Дівчина хльоснула коня і розмова на тому урвалася. Віз поторох котів на північ, відділ пішов швидким маршем на південь. Хлопці побажали раненому товаришеві щастя. «До побачення, друже, до побачення!» Прощавай, брат. Чи знайшов щастя той юнак з своїм янголом-хоронителем, з тією заплаканою дівчиною, невідомо. Але від хлопців щастя втекло. Зрадило їх. Доки вони дійшли до місця пролому, до княжого, шлях їм до волі був уже закритий. Большевики швидко залатали проломену, затягли її свіжими силами, замкнули. І коли хлопці наблизилися кількома на всяк випадок розгрунувшись так по житах і картоплях, на них від княжого полоснуло шаленим кулеметним, а потім і мінометним вогнем. Заговорило з княжого, заговорило з і скваряли. Та вже був безнадійний бій. Кілька разів розстрільні підіймалися і кидалися на приступ у проміжок між княжем і хильчицями і кожен раз були відкидані з великими втратами. Тут можна здуріти з очою. Петро зовсім посірів і вибився з сил. Він бачив усю безнадійність операції, безнадійність їхнього становища, і очайдушно кидався перший вперед, але побачивши, як падають товариші і як вони відступають, вертався назад, мало не плачучи. Він ладен уже був умерти, але кулі його чомусь не брали, оминали ніби він заговорений. Дорого коштував цей бій. Група їхня дуже поріділа. Багато загинуло з тих, що вночі так щиро сміялися з оповідання про броди і так щиро зголосилися йти на прорив. Загинув і сам веселий оповідач. Його розірвало міною. Загинула й половина німців, але живі не нарікали, билися хоробро й затято. Тільки ж гай-гай! Спізнилися вони. А ботогом обуха не переб'єш. Треба шукати іншого, слабшого місця. Скориставшись з того, що знялася буря, загриміло й линув буйний дощ, загін відступив. Петро ледве знайшов Романа. Коли б не дощ, то, може, й не знайшов би. Кінь тинявся по житті, а Романа не було. Бо Роман лежав на землі непритомний. Він пішов, був зразу з розстрільною добою. Та скоро звалився безсило. Дощ упритомнив Романа, і він очуняв і застогнав. Саме вчасно Петро почув голос, підбіг, звалив Романа на свою широку спину і подався слідом за товаришами в дощовому мряку. Коня вони покинули, бо він уже їм не потрібен. Він тільки зраджує їхню присутність. Кінець. Уже їм не видертися з цієї пастки, з цього котла смерті. Це тепер ясно. Від тієї думки, власне від того болісного переконання, душа Петрова заячило тужно, як на смерть розкремсаний птах. Але він стіпив уста й мовчав. Рештки загону відійшли далеко від місця бою і залягли в житах. Попадали змучені на землю і так лежали. Ніхто ні на що не скаржився, ніхто ні на що не нарікав. Не нарікав ніхто й на Петра. Що ж, значить така їхня доля? Їх давно вже покинуто на на самих себе. А яка з них сила супроти такого ворога? Петро зціпив зуби і думав. Думав. Не відчував навіть власної рани. Не відчував утоми, відчував тільки вічей. Метався серцем і душею за цих людей. Шукав думкою виходу і не знаходив його. Передумував, чи не винен він у біді цих людей. Ні. Він не винен у біді цих людей. Він не винен ані в романовій долі, ані в долі цих німців, що виявилися такими симпатичними, такими щирими товаришами, ані в долі інших. Порадилися і вирішили, перепочивши, йти на обхід тих обсаджених сіл. Ні, раніше дочекатися ночі, а тоді йти на обхід тих сіл». Пошукати слабшого місця і в темряві спробувати ще щастя, досягти вночі того, що не вдалося в день. Але здійснити цей намір їм уже не судилося. Якась вища сила розпорядилась по-своєму їхньою долею. Як пішло на кінець, то відповідні події почали розвиватися швидким темпом їм на погибель. Спершу прояснилося небо, відійшла гроза далеко на південь, ніби проломила перстень і погнала полчища своїх хмар на услід за частинами генерала Ліндемана. Сліпоче сонце залило світ, і воно світило так яскраво, що тяжко було на той світ дивитися, ніби не перед добром, ніби сонце хотіло сказати всім, що от нате, надивляйтеся на мене, на моє радісне, золоте, життєдай сяйво". «Востаннє! А я вам посвідчую і засяю так, як ще ніколи в вашому житті!» Потім у сліпучій синєві зарокотали мотори. Всі дивилися пильно і зразу не побачили нічого. Петро мав гостре око, але теж не міг щось угледяти, хоч мотори ревли досить низько. Нарешті розглядів. В блакиті над ними рухалися теж блакитні від повітря між ними і землею великі машини. На крилах у них чітко вимальовувались чорні хрести. Ескадра бомбардувальників – штуки з 20, німецькі. Побачили гостей і інші і зітхнули з полегшенням, ці не будуть їх бомбити. І лежали мирно обличчям вгору, дивились на бомбовозів і дивувалися, що вони такі великі, так низько летять, а майже непомітно їх з землі. Тим часом бомбовози робили дугу, звертаючи назад. Хлопці дивилися на них з цікавістю, спокійно міркуючи, що це вони звертають на княже, заходять на бомбардування. Це добре буде, допоможуть прорватися. Перші літаки доходили до того місця, де вони, рештки загону, лежать горілиць. Раптом літаки з виттям пішли вниз пікіруючи, схоплюватись і ховатись було вже пізно. Гряд бомб укрив їх лежачих горілиць на відкритому місці, бо ж боги жито не може прикрити від ока згори. За першими літаками скинули свій вантаж інші, вони долітали до об'єкту і йшли в піке, виючи й стріляючи з бортових гарматок та скидаючи бомби. Хтось закричав крізь пекальний грохіт, хтось схопився й побіг. Петро з Романом лежали поруч і ждали своєї черги – влучить чи не влучить. «А він же сучий син бачить, хто ми такі!» – промовив Роман назустріч німецьким бомбам, заїкаючись не так від жаху, як від досади, від злости, від жалю. «А він же сучий син знає, хто тут лишився в оточенні!» Петро мовчав. У його голові за ці хвилини перебігло більше думок, ніж за цілі роки. І він зрозумів деякі речі ясніше і глибше, аніж за все своє життя. І, мабуть, за ці хвилини він остаточно по І на цей раз Петра і Романа минула смерть, хоч не минуло більшості з їхньої групи. Коли закінчилось бомбардування, і блакитно крилі машини відлетіли, і коли розвіявся дим і пил, очам живих відкрилося жаске видовище. Земля навколо них, вивернута наверх золотого жита, поховала під чорним шаром столочене гураганом золоте колосся, взялася велетенськими кротовими нагребками, вкрилася димлячими кратерами і йдучим смородом тротилу. Поміж тим усім лемент, стони, прокльони й благання поранених про допомогу. Покалічені тіла товаришів звивалися тут і там. Загинули майже всі. Лишилося чоловік з десять, що разом з Петром і Романом зірвалися на ноги. Серед уцілілих було й троє німців. Живі побігли по межі кратерами, оглядаючи моторошну картину спустошення. Ранені кричали до них, благали дострілити. Боже, як вони кричали, як вони благали, ті люди, з повариваними животами, з попереломлюваними хребтами, з повідриваними ногами й руками. А один здалоку, боючись, що його не помітять, високо підняв голову, звівся на руки і повз, тягнучи перебиті стегна за собою. Повз швидко і кричав щось нечленоподільне. Петро глянув і стрепинувся увесь, мов ударений струмом. Знову той кінь з перебитим хребтом. Біжить на передніх ногах і не може, і ірже жалібно, тоскно. Юнак, що стояв поруч, великоокий, без шолома, з присмаленим чубом, зняв тримтячими руками свій автомат з шиї і простяг його німцеві, такому ж, як і сам молодому розгубленому солдатові. «На! Ти німець! Тобі не жаль! Достріль! Достріль їх усіх! Ти німець! Тобі не жаль! На! На!» Німець відсахнувся, подивився на простягнений автомат, Подивився навколо, подивився тоскно угору і опустився на землю. І раптом заплакав. А потім зіткнув і під поглядами всіх присутніх, звертаючись до них, твердо промовив. «Добре, я німець, я покажу приклад». По тих словах вийняв пістоля і швидко вистрілив собі в скроню. Юнак, що подавав автомат, вражений, хотів миттю зробити те саме, але Петро вхопив за автомат рукою. «Стривай! На те і ворог, щоб нас убивати!» Ти чув, як про це казав Роман? Але мент ранених не вщухав. «Боже, цього не можна витримати! Але як же ж бути? Найлегше би було утекти! Але як утекти? І як же ж покинути цих нещасних отак мучитися?» Час наглив. Вони не мали у себе в запасі жодних зайвих хвилин, бо кожної миті міг їх викрити ворог, оточити і винищити. Одначе не могли залишити цього місця. Їх в'язало почуття товариської солідарності. Оте саме, що змусило німецького солдата застрілитися самому, якщо він не встані був прикоротити мук товаришів, а тим більше не міг їм допомогти. Але чим їм можна допомогти? Нічим. Вони вже нічим не зможуть їм допомогти, і ніхто в цілому світі не зможе їм допомогти. Тяжкі секунди повзли для кожного довго, як на тортурах. Треба негайно рушати. Але хто візьме на себе відвагу подати команду рушати, покинути все так? Деякі з поранених уже сконали самі, але більшість були живі і кричали про допомогу. От людина без рук, без ніг, вона кричить про допомогу або про смерть, як про милосердя. Про смерть з товариської руки. А той з перебитими стегнами, заплутавшись у столоченому гураганам житті, уже не міг повсти. Звивався і квилив. Квилив щось нечленоподільне. Він благав. Крім того, що йому було перебито стегна, він був поранений у груди. Петро, обливаючись потом, запитував себе, що це справді милосердя, не могти людині допомогти і допускати, щоб вона так тяжко мучилася. Воскове бліде обличчя того нещасного трепетало корчами і було вкрите буйним потом, що стікав струмочками на закривавлену землю. А голос усе квилив і квилив. Петро дивився на той піт, слухав квиління і стискав руків'я автомата, відчуваючи, що він перестає володіти собою. Але хтось раніше перестав володіти собою, тим вирятувавши Петра від необхідності брати зайвий тягар на свою совість. Поки тривала боротьба в Петровій душі, вояк, що стояв збоку, перехрестився, тяжко зітхнув і ступнув наперед, пішов, поможив вирвами. Низка коротких пострілів, і лемент ущух. Настала тиша. Вояк вернувся назад до живих товаришів, і став осторонь, окремо, продмухуючи пістоля. Він стояв, повернувшись спиною до друзів, і млявими, спокійними рухами намагався вправити магазинок у пістоль, а руки йому несамовито тремтіли. Без команди всі постягали шоломи і похилили голови. Раптовий тягар, що навалився на душу, пригнув ті голови до землі. Ніхто не сказав ні слова над цією Незаритою братською могилою. Всі тільки тяжко дихали і витирали, розмазували піт на обличчях. Лише той, що стріляв, пішов і пішов, і пішов житами помалу, сутулений. Постоявши хвилинку, всі кинулися слідом. Вони утікали від цього місця, як від місця ганебного, як від місця довешеного тяжкого гріха. Хоч вони в тому й невинні. Ні, вони в тому невинні. Але чи їм матері це вибачать? Оті, що будуть чекати своїх синів, чи вони вибачать? І чи вони це простять? І чи вони це зрозуміють?» Вони бігли, спіткаючись геть. Вони подалися так швидко, як тільки могли, скільки мали ще сили. І від братської крови втікали... І поспішали видертися, щоб розказати бідним матерям, де ж лежать кості їхніх синів, і як ті сини, та й за що умирали. Вони подалися шукати собі рятунку, шукати щастя. 19. Щастя їх покинуло остаточно. Навколо поле жодного ліска ніде, жодного прикриття, з якого можна би було скористатися – вони бігли, не бігли, плентилися житами, пшеницями. Товариші вели Романа, що вибився з сил зовсім поранений. Роман просив уклінно залишити його, покинути і рятуватися самим, бо він уже все одно пропащий і ніщо вже мене не врятує. Але товариші його не кидали, особливо цупко тримав його при компанії Петро, бо й сам він душею тримався за цього свого синьового друга. Це ж, власне, єдина близька душа в нього на увесь світ, що ще лишилася з ним. Сам Петро мучився, може, більше всіх, виснажений походом і боями, і власною раною решти, але він мав надзвичайну силу волі і не здавався. Навіть в такій цілком безнадійній ситуації. Вони намірялися обійти, обсаджене значними ворожими силами, місце недавнього вилому частин генерала Ліндемана між княжем і Скварявою, де так не пощастило їхньому відділові, і спробувати пробитися на південь західніше Скваряви. Може ж їм удасться? Вони квапилися. І тут їх нагербали знову літаки. На цей раз це були советські літаки. Три легкі бомбардувальники – і два стрибки. Вони, видно, виконували пошукувальну службу за рештками розгромлених частин в оточенні для знищення їх і йшли низом швидким ледом. Вони доганяли групу, помітивши її в житах. А група не помітила небезпеки завчасно, бо всі були надміру вимучені, до того ж над землею, на обрях, стояв усюди грохіт канонади, а по шляхах рев моторів. Хлопці помітили літаки лише тоді, як вони були вже близько. Прокляття! Отак за ними полюють! Це ж за ними полюють! О, прокляття! Прокляття! Вибухи безнадійної люті. Прокльони, відчий. У відповідь на це гряд кулі стрілен з бортових кулеметів і скорострільних гарматок рясно обсипав їх. А слідом за тим упав гряд бомб дрібного і середнього калібру. Раптовий, швидкий гураган вогню промчався як смерч. Коли перегриміло Петро, що був звалений шквалом повітря і звуковим ударом та ударом хмари землі, схопився. Все. Тепер все. О, Боже! Тепер уже все. Тепер вже кінець. Лишився один. Сам один. Побіг поможе димлячими вирвами. Сам. Всі загинули. Всі, що були з ним, загинули. Не лишилося нікого, а нікоїсінько. Потрощені, достріляні, посічені гураганом череп'я залізних уламків, його друзі, власне, рештки друзів, лежали розкидані по меживирвами. Деякі щезли взагалі, а чи рознесені на пил, а чи присипані землею. Господи, а де ж Роман? – різнуло як блисковкою. Охоплений раптовим жахом – Справжнім жахом уперше за весь час боїв у Бріцькому котлі. Петро кинувся шукати свого вірного товариша, свого найвірнішого супутника в усій цій трагедії, що почалася так давно. Свідка всіх своїх страждань і останню свою моральну підпору, останню соломинку, за яку тримався, щоб не пуститися берега і не впасти в божевілля, як то скінчили багато-багато їхніх друзів. Петро знайшов Романа під тілами його колег, тих, що вели його по руки. Він був ще живий. Йому перебито обидві ноги, але він був ще живий, лише непритомний. Товариші ж були мертві. Петро схопив Романа на оберемок і побіг, сам не здаючи собі справи, куди він біжить і чого. Побіг просто, нічого не бачучи перед собою. Очі йому застиляв туман. Туман жалю, туман болю, а може й туман сліз. Гарячих, мужеських сліз, яких ніхто не бачить і не мусить бачити. А може й туман божевілля від вибуху відчаї. Петро спіткався, плутався в житах і бур'янах, і біг, біг, ніс свого товариша, рятуючи його від смерти. Ах, друже мій! Останній мій друже. На увесь світ вони лишилися у двох, але один з них скоро вже наїздиться землі. І тоді другий лишиться зовсім сам. Один. І ніхто не бачитиме, що станеться з ним. Довго біг Петро, і ще біг би та біг до останку, доки не впав би, коли б Роман не опритомнів. Роман опритомнів і почав кричати. Тоді Петро схаменувся, глянув на себе, рукави, штани й чоботи були в крові, що цибеніла з перебитих романових ніг. Ті ноги тиліпалися в штанах безвольні, чіпляючись за кущі будяків та за юрби житнього колосся над обніжком, по якому Петро біг. Від того Роман і кричав. Схаменувшись, Петро поклав Романа на землю і сів біля нього, безпорадний, охоплений відчаєм. Але вже іншим відчаєм, таким, що витвережує голову, приводить людину до пам'яті. Що ж робити? Ах, що ж робити. Ну, що ж робити, коли товариш останній і єдиний, і найвірніший у цій безвихідній трагедії, такий от поламаний, побитий і вмирає, і нічим не можна врятувати, нічим не можна допомогти. Роман затих, перестав кричати. Лежав мовчазний, безживний, лежав нерухомо лицем угору. гору. Коли Петро глянув те лице, побачив, що Роман цілком притомний, очі Романи дивляться на нього спокійно, пильно. «Поклади мене, зручніше», – промовив Роман чітко, хоч і тихо. «Поклади головою на обніжок. Так, спасибі. А сам? Будь спокійний, все добре». Лице його було бліде-бліде від упливу крови, покрите шкляним холодним потом, але погляд притомний, розумний. «Відстебни мою флягу, там є вода!» – звелів Роман все тим же тихим голосом. Петро швидко відстебнув флягу, там дійсно було трохи води. Ковтнувши з фляги, Роман перевів дух, заплющив очі, і так лежав нерухомий. Нарешті зібрався з силами – Розплющив очі. Петрові видно було, як він напружувався, розплющаючи очі, ніби так же йому було тяжко підіймати повіки. Розплющив і довго дивився на Петра. Водив по ньому очима, зупинився на обличчі і чигав на щось, ніби намагався щось вичитати на тому обличчі. Якусь відповідь на якесь своє болюче, ще не висловлене запитання. Утомився від споглядання і знову закрив очі. Думав щось з мукою. Гірка посмішка зажевріла на безкровних устах. Він поворушив ними й ледве чутно промовив. От, ну, от, знаєш, я думаю, колись люди в Україні матимуть приказку. Загинув, як під бродами. Павза. Цебто, замість того, як сірко в ярмарку. Павза. Значить, ні занюх табаки. Коли Роман говорив, він, поможе словами, репів зубами від болю і стогнав. Петро бачив, що бідолаха говорить зовсім не те, що думає. Той його довгий і тоскний погляд, яким він перед тим дивився йому в обличчя, говорив про щось інше. «Твоя правда», – сказав Роман, вичитавши в погляді свого друга недовіру. «Я милю зовсім...» Не те. І повернув зручніше голову, а повертаючи, страшно застогнавий, ще дужче зблід, заплющив очі. Під по його чолі й по щоках стікав і капав з мочки вуха на сіру суху землю, роблячи її мокрою й чорною. Роман розплющив очі і впився ними замлоєними мукою в очі Петрові, а тоді промовив перемагаючи біль і жоский зміст своїх думок. «Скажи мені, чи ти вірний, мій друг, чи такий, як і я тобі? Скажи!» «Так, я вірний, твій друг, Романе!» Роман облизав шерхлі, пересмаглів уста та... «А тепер скажи, чи ти... чи ти виконаєш мою волю? Скажи!» Петро відтьохнуло серце. Він зрозумів, чого хоче від нього його приятель, що він говоритиме, про що він проситиме, благатиме, наказуватиме. Але як він на це відповість? Як він на це відповість, коли з усіх клітин його єства підіймається протест? Він цього не зможе, він ніколи, ніколи цього не зможе. Ах, Боже. Петро дивився на патьоки поту на романовому обличчі, на те, як той піт скапував з мочки вуха на землю, і метався душею, що ж йому сказати, ну що ж йому сказати. Нарешті зібрався з духом і промовив як найбайдужішим голосом. Хм, залежить що, що. Роман скривив уста болісно, прикусив губу з досадою, з жалем, Мовляв, що ж ти питаєш, що ж ти час гаєш, коли й так усе ясно, все ж ясно. Але вголос серйозно і спокійно, і терпеливо пояснив, ніби справді Петро не розумів. «Ми той. Ми ще трохи поговоримо, а потім той. Потім ти виконаєш мою волю. Ти мене пристрелиш. І рятуйся сам. Чуєш?» Петро мовчить. «Я прошу тебе. Боже!» Ну що ж Петрові сказати, на це таке жалібне прохання, на прохання друга. Він сидів мовчки посірілий, стис щелепи звів брови. Ніколи в житті він так не думав, так шалено, з такою мукою. І ніколи в житті він не мав такого безвихідного становища. йому, як і Романові, пересмагли, пошерхли, голос пропав. Він кілька разів пробував заговорити, але голосу не було. Нарешті відкашлянув і прохрипів. Е, — Скажи же ти мені, скажи, Романе, чи ти вірний, мій друг, а? — Так, — тихо прошепотів Роман і заплющив очі, звів брови, вже не знаючи, що до чого йде. — Так. А Петро так само хрипко, як і перше. — А тепер скажи, чи ти застрілив би мене? Мовчанка. Роман лежав, заплющивши очі і звівши брови та тяжко-притяжко дихаючи. Мовчав довго і нарешті зітхнув. Не знаю. Із цього не знаю, видно було, що він ніколи б не застрілив свого друга, навіть коли б це мав бути акт великого милосердя. Петро зітхнув з полегшенням. Це до певної міри звільняло його від страшного, хоч і товариського, обов'язку. Дивився на патьоки поту на смертельно блідому, безкровному обличчі і згадував того юнака з перебитим хребтом, що повз, а потім отак сходив потом, конаючи, та все благав про товариську кулю, як про милосердя. Згадав свій відрух зробити товариську прислугу і тепер вслухався в своє нутро, чигаючи на такий самий відрух. Але відрух таки не приходив, і прийти не міг. Але як же ж бути? — Не знаю, — зітхнув шепотом Роман у напівмаячинні, відповідаючи без сумніву на запитання, чи застрілив би він Петра, свого друга. — Не знаю, — помовчав, потім розкрив очі і прошепотів твердо. — Я тебе не застрілив би, бо... Бо життя мені не поставило такого іспиту. Чуєш? Не поставило, бо ти здоровий. А мене, а мене ти пристрелиш, мусиш, мусиш. Розхвилювався та й забився в нападі пекельного нестерпного болю. Він стратив свідомість і так страшно рипів зубами, що Петра вкрив холодний піт від душевної муки і від внутрішньої боротьби. Боротьби між співчуттям, раптовою готовністю піднести автомат і вчинити акт милосердя. Жахом взяти на свою совість життя товариша, а головне – втратити його навіки зі своєї вини. А тим часом, а ну ж вдасться його вирятувати, можеш, хоч видно було що товариш конає. Петро думав, що це вже остання хвилина, і що його товариш відходить, що милосердя до нього прийшло само собою. Він нахилився, вдивляючись в передсмертні корчі на обличчі друга. Але милосердя не приходило. Роман знову прийшов до пам'яті і вхопив здоровою рукою за Петрову руку і проговорив швидко-швидко крізь спазму в горлі. «Ах, Боже, як це все страшно!» Помовчав, перемагаючи біль, а потім повів помутнілим поглядом навколо і прошепотів помалу-помалу, розтягуючи слова. «Так ти, кажеш, снилось тобі, що ти рідну землю їв?» Петро мовчить. «Ах, Боже, Боже, як це все страшно!» Помовчав, переводячи дух, а далі хапливо. Але це ще не все, не все, чуєш, це ще не все. І стиснув руку панічно. Ще ж нас, наші нащадки, проклинуть? Павза. Те нащадки, нас проклинуть наші сучасники. Павза. Нас проклинуть ті, що нас посилали, бо ми, бо ми не здобули їм волі. Павза маяття. Так, проклинуть. І відмежуються від нас, і скажуть, будуть кричати: Розпни їх. Розпни, розпни їх, і мертвих розпни. Павза. І власний рідний кат розпне, а власний наш хитрий з біса пилат умиє руки. Отой хитрий наш пилат умиє від нас, від тисячів нас і від матерів, що породили нас. Павза. Зітхання крізь клекіт у грудях. Але нічого, ми умремо, і Бог нас спитає, хто винен за цю неповинну кров. І ми скажемо, що ми самі винні, ми, хлопці, ми, романтики. І Богові збрешемо, захищаючи тих усіх наших, бо ми солдати, ми хотіли добра, та ми солдати». Останнє прошепотів ледве чутно, і, закінчивши, зітхнув, так само ледве чутно. «Ех!» І замовк. Лежав нерухомо. Стиснув міцно Петрову руку і мовчав. Важко дихав. Відмав високу гарячку, і його кидало то в жар, то в холод. Час від часу цукотів зубами і говорив щось незрозуміле. А далі затих і лежав спокійно постогнуючи. Лежав так довго. Нарешті повернув голову і показав Петрові очима кудись у бур'ян. Посміхнувся Блідо. Ось, я ж казав, чорт тобі посилає пан Церфавста. Візьми. Дійсно, під обніжком в густому бур'яні лежав пан Церфавст, Справний, наладований. Але Петрові було не до пансерфавста, хоч серце йому неприємно стиснулося. Він не був містиком, але з тим проклятим пансерфавстом справді було таки щось від містики. Одвернувся. Гарячкове перебирав у голові, якби і чим би ж допомогти Романові. А ніякої лікарської допомоги бути не може. А ніяких медикаментів у нього самого. Та й що ж тут медикаменти? І які медикаменти тут допоможуть? Хіба ціянкалій? Посміхнувся гірко. Це б могли врятувати хірурги, якби вони були, або якби ворог був милосердний до скалічених, та й то якби хопилися зразу. А так? Ворог то є немилосердний ворог, та й ніхто в нього не стане просити ані пощади, ані милости. Що ж до медикаментів, то пізно. Тепер пізно. А Роман все більше мучився, все тяжче йому було. Він вже не говорив, як перше, він тільки стогнав, качав головою по обніжку, що вкрився болотом під тією головою, бо буйний піт розмочив землю, перекладав голову з лівої щики направо, з правої наліво. У стаєму покрилися кривавою піною. Він покусав собі всі губи, стримуючи стогін, стримуючи шалений крик, що видирався з грудей. Він не просив Петра словами, бо був уже нездібний говорити. Він тільки просив його поглядом, молив його, благав. І Петро мучився не менше за Романа. Він кілька разів уже брався за автомат, але опускав руку в безсиллі. Не може. Він не може цього. Дивно, він же солдат і убивав людей і, мабуть, сотнями зі своїх гармат, а тут не може. Роман зрозумів товариша без слів і вже не просив навіть поглядом. Він заплющив очі і звивався в муках, але не вмирав. І видно було, що він так просто і так скоро не вмре, що муки ті його будуть довгі, ой, які довгі й пекельні. Так то впадаючи в безпам'ятство, то зринаючи з нього, Роман довго маявся. Нарешті роздер здоровою рукою зитлило від поту сорочку на грудях, і видихнув у синє небо, не би, всю свою муку і всю свою душу. «Не можу! Я вже не можу!» А тоді, перемагаючи корчі, змобілізувавши всі рештки, ще не погаслої волі, попросив. «Пістоля!» Петро хотів подати автомат, але перевірив в автоматі жодного патрона. Тоді Петро кинув автомату жито і вийняв з кабора тримтячою рукою свого пістоля. Прикусивши губу, вклав його в Романову гарячу руку, а сам відвернувся. — Ні, — промовив Роман спокійно і в той же час жалібно. — Дивись на мене. Я хочу тебе бачити. Дивись на мене. Петро обернувся. — Так. Перекажеш матері, як зустрінеш, що я живий-здоровий. Колись вернуся. І поцілуєш. І змовк, задихаючись. Спробував посміхнутися ясною, щирою посмішкою, підбадьорливою, тією, давньою, оптимістичною. Не вийшло. І знаючи, що це в нього не вийшло, Роман раптом узяв у зуби люфу пістоля і вистрілив. Ніби з пересердя. Риси обличчя затрепетали, затрепетали, по них поповзла глибока тінь. Склепила їх. Зупинила трепет зробило обличчя сірим і мовчазним, як земля. Все. Засклілі очі наставилися в синє небо. 20. Петро довго сидів над товаришем. Йому здавалося, що той ще щось скаже. У голові Петрові помутилося. І від жалю, і від гіркоти на душі, і від болю власної рани, від гарячки, яку він мав теж, але який досі протистояв силою волі, напружуючи її до останку. Досі він не втрачав ясності думки. Тепер він її втратив, бо напруження ослабло, воля його танула, вислизала як дим, як вода з прорваної греблі. В душу ломився відче крізь ту саму проломину. Кінець. Все. Десь спалахнула канонада і шалена кулеметна та мінометна стрілянина. Десь не дуже й далеко, але Петрові було байдже, він навіть того не чув. Для нього все скінчилося. І тепер от приходить на порядок дня той сон про рідне місто, про рідну вулицю. «Правдивий сон», як означив його роман. ж, «правдивий сон». Як пак, він землю їв на вулиці рідного міста. Вирізав він тієї землі дві плиті, стіл, завбільшки і їв жадібно її. І яка ж вона була та земля смачна. Рідна земля, його рідна земля. Але то все одно, ця теж наша, рідна, – це сказав Роман. Справді? Петро глипнув очима, немов зі сну. Сонце палило немилосердно. Небо було опалове, почервоніле, закурене димом і пилом і сажею. Сонце давно перевалило за полудень, але ще стояло високо. Господи, який довгий день! Хоч би швидше приходила ніч! Сонце палить в обличчя, в скляні сині очі Романови. Хоч би вже ніч! Стривай! Петрові очі впали на панцерфаст, що лежав у бур'яні під обніжком. Бач? Петро проти очі. Потер чоло з напругою. «Бач? Ще ж не все. Ще ж цей панцерфавст. Ні, ще не все. Він, цей Макогін, мав якесь призначення в його житті. Так, так. А Роман дивився байдуже в небо і ніби говорив до Петра. «Ось, чорт тобі подає панцерфавста. Візьми його». Значить, ще не все. І Петро звівся похитуючись. Не все. Келик ще не допитий, і він його мусить допити до дна. До дна. До самого дна. Вийняв хустинку з своєї кишені, червону, бо закривавлену, і накрив нею сині очі, наставлені в небо. Нехай не пече в них сонце. Нехай не сліпить їх пил. І нехай він не бачить, як буде хитатися Петро, ідучи геть. Як він собі й тиме геть. Потому Петро підняв панцерфавста, звалив його собі на плече і пішов не озираючись. Пішов п'яною, розбитою ходою. Останній з усіх, з ким він був у цьому проклятому колі смерти. Останній розбитий, але ще не подоланий. 21. Петро йшов, як у кривавому тумані. Попалове небо, стовпи жуги, ожуги, далекий сон і близька дійсність. Навколо кипить бій. Ні, це не уява, це не гуд у голові, це справжній клекіт бою. Власне, клекіт боїв навколо. Вся земля двихтить від гуркоту гармат і грохоту танків. Петро лишився сам в оточенні, в пеклі, і він хоче з нього вийти. Але вийти не може. На захід, на північ і південь всюди ворог. Всюди вогонь і грохіт заліза. Він кидається, якщо це можна назвати, кидається. Але з оточення вийти не може. Йому здається, що він іде довго, може вже й кілька днів. Хоч це був ще той самий день, в який загинув Роман, в який загинуло так багато його друзів. Поблизу десь справді кипить шалений бій, то десь очайдушне виломлюються ще якісь рештки з оточення. Петро дослухався і йшов туди, і йшов, напружуючи рештки сил. І на душі йому було тяжко невимовно. Ах, як йому тяжко покидати останній клаптик рідної землі. Він бачить, як вона горить, його земля, як бродять зграє полум'яних язиків, як повзуть вогненні кобри по ній. Він чує, як воно сходить чадом, спалено вогнем страшної ненаситної помсти. Він бачить, як сонце обернулося в паникадило в чорному, сажному зеніті і присвічує богові руїни й все знищення, що вергає з того зеніту, одного неба, тисячі тонн гарячого металу. Намагаючись вгамувати нестерпний біль пораненої голови, Петро здер стару загною на пов'язку йде так. Йому так легше. Вітерець обвиває голову, освіжає її. З рани спливає кров, але то байдуже. Та він і не бачить, лише відчуває лоскіт на шиї. Нехай. Лиш би якось перейти все це і вийти з цього велетенського кладовища доволій до рідних, до друзів. Так, щоб хоч раз побачити старих давніх друзів, хто лишиться в живих. Так, стікаючи кров'ю, він йде все вперед, туди, де пішли десь товариші. Він іде, він несе панцерфавста, як кийок, що його підсунув чорт, саме тоді, коли в нього не лишилося вже іншої, більш практичної і потрібної зброї. Він несе панцерфавста, може для того, щоб в останню хвилину зірвати своє життя, як же не буде ніякого виходу і не лишатиметься зовсім сил. Світ йому весь почервонів і почорнів, бо у вічню плавають огненні кола і чорніє провалля бездонне. Всім стоять паникадила, кадила, як серед темної ночі. І от його настигла смерть. 22. І от його настигла смерть. Він сидів над якоюсь глухою дорогою, слухав грохіт бою з усіх сторін, слухав власний біль в душі і в серці отаке якесь скімління, немов плач немовляти, намагався його вгамувати. Думав над тим, що ж то за такий ворог, що так нещадно напосівся, що має стільки злоби і жорстокостей і смертельних засобів у своєму розпорядженні, які він вергає немилосердно і безугавно. Але який він сам? Який він сам? Яке його обличчя? Ось скільки часу триває це пекло, але він так і не бачив ворога в обличчя, не бачив його зблизька, не дивився йому в очі, які в нього очі. Що в тих очах написано? Як би в ті очі перед смертю глянути? Як би його побачити зблизька, подивитися на нього нещадного і немилосердного? Отак так, вічна віч. Ось над цим думав Петро мляво, судячи осторонь від дороги на купі землі біля глибокої бомбової вирви, як раптом почувся грохіт, що на розстави котився на нього. Петро підвів голову і побачив велику сталеву потвору сірий совєцький танк Т-34. Танк з ревом котився по дорозі, вирунувши з долини. Ось він, ворог. Напевно, побачивши Петра на пагорбку, танк шалено і тріумфально заривів, як жива істота, і попернав простець з наміром розчевити цього солдата в пошматованій, безбарвній, але такій характерній уніформі. Погнав, як хижак на свою жертву. Петро без хвилювання подивився якийсь час на страховище, потім помалу сповз за пагорбок. Так, танк іде на нього. Ось це і є вона. Смерть. Наладувавши панцерфавста, Петро почекав якусь хвилину, спокійно, так як колись чекав під час облав на Вовка. Потім швидко вихопився і вистрілив. Пустив кулак у сточ по твору, а сам упав на знак і покотився вниз у бомбовий кратер. Розлягся пекельний вибух, лязг іскреї. І потвора раптом стала цапки над самою вирвою, тяжко зітхнула димом і чадом, повернулася боком і поповзла по інерції до вирви, накриваючи її і накриваючи Петра, що лежав на самісінькому дні. Але до дна потвора не дістала, бо розвернулася упоперек. Якийсь час потвора пойорзала в передсмертних корчах, осипаючи землю на людину, що лежала внизу горілиць, ніби її загрібаючи. Пойорзала, поки не заглух мотор. А як мотор заглух, потвора перестала здригатися. Петро лежав під сталевим драконом на дні вирви і чекав, що буде далі. Він чекав смерти. Ось вискочать люди, вискочить ворог, якого він нарешті побачить, гляне йому в очі перед смертю, і все скінчиться. Але люди не вискакували, не чути було жодної душі. Лише одну мить здалося, що хтось протяжно і глухо застогнав. Одначе Стогін не повторювався. Тоді Петро вигрібся, виповз з нагору. Перед ним був велетень танк. Башта в нього геть розвернута і крутиться – Ляда люку скорежена і відчинена навстяж, та так і стоїть, ніби відзяплена щелепа в пащі апокаліптичної потвори, пораженої блискавкою. З середини пащі виходить дим і б'є нестерпний сморід паленої гуми, але полум'я немає. Танк чомусь не спалахнув, як звичайно, може тому, що бак з пальним зостався неушкоджений. Йдучий дим пробивається з люку і з усіх щілин, можливо, там горить всередині а, може, то станка виходить дим і газ, нагнатий туди шаленим вибухом панцерфавстової гранати. Петро стояв і зовсім спокійно міркував про це, і так само спокійно дослухався до нутра танка, всередині ані якісенької ознаки життя. «Гало!» – сказав Петро голосно. «Ану, виходь! Хто там?» – мовчанка. Тоді Петрові раптом чомусь стало страшно. Незрозумілий і якийсь містичний жах струсонув ним. Чи то від думки, що він от убив кількох людей, і вони тут ось за сталевою стінкою у череві танка, і їхня смерть на його сумлінні. А чи то від тривожного якогось перечуття, що пройшлося ним, невідомо звідки зринувши, і зродило той жах. Петро миттю стрибнув на танк і кинувся до люку. Заглянув. Всередині темніли скорчені людські фігури, люди в танкійських комбінезонах. Вони лежать одне, навалившись на одне. «Гало!» – сказав Петро тихо. «Живі? Ранені? Гало!» Мовчанка. Ані звуку. Тоді Петро поліз у люк. Він хотів бачити ворога, він хотів глянути йому в обличчя. І він глянув. Те, що він побачив, струсонуло ним до решти – до мізку костей. Дві фігури, скрючені на підлозі, не можна було впізнати, бо обличчя були опалені газом і заюшені чорною закипілою кров'ю. Третя ж фігура припала до стерна, схилилась на нього та так і заклякла, поклавши голову на керунок, ніби від утоми. І риси обличчя її були чисті. І було те обличчя, дівоче. І було те обличчя знайоме. Ата! Обличчя сіро-бліде лише вуха через краєчок з-під шолома стікає смужка густої червоної крови і застигає на шиї. Петро думав, що це галюцинація, що це вільне маячіння. Але ні, це ата. Перевів дикий погляд на фігури, скрючені на підлозі, і аж тепер побачив, що то теж дівчата. Дівчата-танкісти. У кутку за керівницею стоїть казаночок з вареною пшеницею в суміш з квасолою. Це їхні харчі. Казаночок перехнябився, і харчі наполовину вилились геть на якесь ганчір'я. Знову перевів погляд на обличчя, покладене на керунок танка. Не здаючи собі справи, простяг руку і стягнув танківський шолом з дівочої голови. А, да. З-під шолому розсипалося її буйне волосся, підрізане по колишній студентській моді. Волосся впало на чоло, на вухо, на щуку, заворушилося, як живе, розтікаючись. Петро повів рукою по ніжному шовковому волоссі, і його шорсткі пальці заплуталися в тоненьких волосинках. Ворог. Так ось він. Ворог. Обережно виплутував пальці з полону тонюсіньких волосинок. Виплутував, а тоді раптом шарпнув і кинувся геть. Виліз з танка і пішов. Ішов тиняючись, помалу, потім швидше, швидше. Ішов не озираючись, не бачив нічого перед собою, майже біг. Ішов із решток своїх сил, в ніщо, в порожнечу, в чорне провалля. Утікав від того, від чого не можна втекти. 1953 рік